Välkomna till tolkning pågår. Idag är det jag Anders som sitter här i församlingsgården i Oxje tillsammans med delar av bönegruppen som är nystartad och vilka finns med oss i rummet? Det är Thomas från Oxje som också är ganska ny här och som vi är ganska ny, ja. Ja, vi kommer inte till också i kyrka från uh, gen... bönegruppen start. Var säkert? Ja. Vi har hållit på i bönegruppen cirka månad, en dryg månad och vi är nio stycken. Och vi möts i hemmiljö. Det var det som har funnits med som en längtan hos flera att komma hem till varandra och be och samtala om bön och om kristet liv. Vi här uh, och så så, så ibland så sjunger vi och ibland så eh, ber vi en längre eller kortare period. Idag handlar det om tronskraft, Så i alla fall temat för den här söndagen som vi ska tolka text kring. Nämligen 19 söndagen efter trefallighet. Och jag skulle tycka det vore bra om vi först faktiskt vi ber. Och då vill jag använda av den här bönen som också finns i sandboken. Himmelens och jordens Gud som vet hur bräckliga vi är. Hjälp oss att hålla fast vid dig när vår tillit sviktar. Ge oss en tro som föder livsmod och hopp. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Amen. Markus Evangeliets andra kapitel. Första tolv verserna. Vill du Thomas läsa den? Mm. Jesus kom tillbaka till Kafärnum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att det inte ens platsen utanför dörren räckte till och han förkunnade ordet för dem. Då kom det dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame Mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt han några skriftlärda och de tänkte för sig själva Hur kan han tala sådär? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och satt till dem hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till en lame. Dina synder är förlåtna. Eller att säga, steg upp, ta din bed och gå. Men för att ni ska veta att människosånen har makt att förlåta synder här på jorden. Säger jag dig. Och nu talar han till den lame. Stig upp, ta din bed och gå hem. Och mannen steg upp, tog gena sin bed och gick ut i alla så att de häpnade och prisade Gud och sa aldrig har vi sett något sådant. Tack. Vad är dina första intryck? Vad blir du berörd av eller hur tänker du för när du läser det här? Det som är så underligt och fröjda något ohört är ju den här branden där ivorn och tron på att bara vi kommer fram till Jesus så, så fixar allting så Allting kommer att bli bra. Och i det så är de beredda liksom att ta sig igenom taket för, för, för att nå dit. Så de, de stannar inte för någonting. Nej, tydligen var det väldigt mycket folk eh, som var i detta hus och Rykten hade spridit sig, eh, säkert i många byar och städer i Galileen, nu är han här. Nu är Jesus denna märkliga man eh, från eh, snickar från Naset, och han har ett budskap att komma med. Och då kommer de här fyra männen. Det är nästan de som på ett sätt är huvudpersonerna. Om man, ja, det finns ju många huvudpersoner jag, i den här texten, men de fyra. De gör precis som du säger, Thomas. Vad som helst. De nöjer sig inte med att det är fullt. Det är fullsatt att gå hem. Utan de går upp på taket och hur taken såg ut är det platta tak. Om det var murbruk eller om det var trägrenar och annat. Så de bara vräkte loss det. Mm. Och det blir så att säga ett hål i taket. Och där firar de ner. Det är det som är tronskraft på ett sätt va? Ja, absolut. absolut. Det är ju... Det är sen kraftig det också, att just när vi var fram till Jesus så, så kommer allting bli bra. Och i det så kan man ju inte att man tänker på hur det är och omständigheterna kring Jesus död och då. Det är en underbart enorma kärlek som liksom inte ser hur de förstår hans hem alltså, utan han ser liksom deras tro och deras när nå fram till honom alltså det är det jag ser med, med en enorm kärlek på, till oss människor jag tycker det är stort Vad tror du de övriga som hade kommit hit i tid och skriftlärare satt för antagligen på första parket och de hade kommit också i tid och skulle testa honom kanske på något sätt testa Jesus och, och höra bara, är det för, vad säger han egentligen är han den här messias som det snackas om plötsligt började rasa murbruk och trägrenar och annat. Vad tror du folk tänkte Alltså det då? Har, de har ju inte stått högt i kurs där, tror jag tror alltså i själva församlingen där utan de har upplevt som ganska påträngande av och, och människorna kan jag tänka mig som, som då liksom hade första paket där liksom och ville vara främst. Liksom. Så att, eh. Vanliga att vanliga ombord då? ja så kan man vad, vad, vad tror du plötsligt så blir, blir, ser man himmel genom <laughs> äh, himmelen öppnar alltså man ser plötsligt fritt fram <laughs> Upp, uppåt Va? det, vad händer det, man ser att det är mål och att det är himmel och liksom det här båren som firas ner då ja, ja det är det är stort det är, det. Det är men jag kommer ännu inte förbi Jesus så, som liksom sitter där för att det är, eh. Hur tänker du? Alltså, det är en sådan enorm kärlek. Han, det, han, han ser ju inte alls det. Han ser ju inte alls det. Så alltså, som människorna, som jag också skulle säga det liksom, förmodligen om någon rev sig in i mitt hjärna. Han ser ju bara deras tro i att nå fram till honom. Och det är ju gudomligt. Alltså det kan inte bli större än så alltså, som jag ser. Det. Alltså det är ju det är en sån enorm kärlek alltså, så att du ja, alltså det är, mm. Jag eh. tänker har har vi varit med om något liknande där det varit stängt? Det är inte tillåtet. det, det, det är fullt så att säga. Men jag har ju faktiskt eh, någon som vill, vill ha hjälp. Jag, jag, det, jag nöjer mig inte mindre att, ah, hur skulle vi ha något exempel på idag? Där, där vi faktiskt går utöver det som är det vanliga. Det är ganska ovanligt tror jag, att jag har upp ett hus för att få ner, eh, ner en säng till, till Jesus. Men det här med jag söker ju hjälp för min, för min vän. Mm för att se det idag då 2000 år senare hinder som gör att jag jag vill komma över hinder som för jag vet att det finns en räddning, en läkedom en kraft som är där och jag gör vad som helst nästan för jag tror på det, det är en tro, det är en tillit en, en, en önskan en, en förhoppning att jag ska få hjälp till min vän eh jag sitter ju här och för förmånen och sitter här alltså på andra sidan korset och man tittar på var, när det hände. Va? Mm. Och den förlåtelse som, som han fick va? den här lama och det är ju den förlåtelse som vi också har på korset alltså som, som brakar rakt igenom hela tillvaron och upprättar oss igen till det vi förskapades till. Gemenskap med, med Gud. Och i det så kan vi ju nå till till människor som är i behov av både helande och Jesus överhuvudtaget att nå igenom att komma förbi det mänskliga och liksom någonstans eh, få ta emot den förlåtelsen visa människor på den så att vi rent andningen precis som en lama, kan resa oss upp och och helas vi också men det är ju det som händer hela tiden: att vi kles av våra gamla människor mer och mer. Och på så sätt blir mindre och Gud större i oss. Mm, eh, jag tänkte. Kanske inte riktigt vad det, alltså det är du Jo, alltså jättebra. Eh, det jag tänkte på när jag fick en bild av synligt och osynligt när du pratade om förlåtelsen. Det är nästan som han gör en. en... Jo, vad kommer först? Jo, först kommer faktiskt. Dina synder är förlåtna. Det udda är ju att faktiskt inte mannen har bett om det i texten. Man hör inte det. Mm. Markus berättar ju inte det, men på, kanske på något sätt så, så visar det sig att mannen är i stort behov av förlåtelse och att få sina synder förlåtna. Det kommer ju först. Men för att han hör i, sitt, i sin ande att de här fariseerna som sitter där, de skriftlärda sitter och tänker de här tankarna att hur kan jag göra det det är bara Gud som kan göra det så gör han dessutom det synliga så att då blir det att alltså det synliga kommer före det osynliga här alltså okej okay. dina synder är förlåtna och för att visa det att det är det att jag är en människoson att jag är en räddare eh, kanske messias då det, vi kan ta det sen Vad människoson är för någonting i och med att jag är vän säger Jesus så, så kan jag alltså säga så säger jag. som ett bevis för först det osynliga. Hur kan man säga att det är förlåtna till den mannen? Jo, det måste vara, vara konkreta bevis. Synligt. Alltså res dig upp. Ta din säng och gå. Och sen kommer jublet och det var helt otroligt. Mm. Aldrig har vi sett något sådant. Så det synliga och osynliga hör här ihop tycker jag på ett väldigt fint sätt. Ja, Absolut. Ja. Har du hört ordet människoson förut? Ja, absolut. Det är lite udda, flertydligt. Man kan tyda det på flera sätt, men det är väl i Daniel 7 det står om att människosonen ska komma på skjorna och döma och läka. Så att det blir på ett sätt, han här, så blir det på något sätt ett gåtfullt sätt att berätta vem Jesus är. Istället för att säga att han är messias, att han är Guds son eller någon sån Så säger människo sonen Gud av människa född. Ja. För det är ju precis vad han är. Alltså människosånen. Även om vi också är människosånen. Eh, som har fått upprättelse igen genom honom. Alltså, så att, det säger ju lite grann vad han från början, alltså för att även han fick ju gå igenom en tidig tillvaro i, i sitt liv som människa. Ja, absolut. Så. klart att Han är hundra procent människa. Ja. Och för att det står också i Matteus att människosonen måste lida. Mm. Så att det finns mm. ju den här en slags titel, en, en, en gestalt som Jesus säger ja till. människosonen måste lida och dö för att vara den som kan komma tillbaka på skierna. och Då alluderar han på Daniel alltså den här mm. Mm. profeten Daniels bok då. och de som fattar de fattar då eh, vem det är egentligen som står där. Men för mig blir det då en alltså för vi som då bak, vad sa du, andra sidan korset andra sidan korset. Eh, så blir det då en väldigt tydlig eh, signal att det är Gud som är mitt ibland om. vi ja, med öppna ögon och hjärtan så, så ser vi ju det. Alltså vi, vi vet vi har ju vissheten om det. Alltså det som börjar med tro. Det, alltså det, det som är så stort med tro alltså att det går liksom inte att förstå så att vi kommer till tro utan vi måste välja att tro så att vi börjar förstå. Alltså det är ju precis vad det handlar om. Alltså att Välja att tro säger du, det är spännande ah, det, det är precis där det börjar. Så ja. Det är ett val vi gör, ett aktivt val. Att vi liksom tar emot ordet. Vi tar emot Jesus, vi tar emot Gud så som man är. Som ett litet barn, som inte och utan bara köper rakt av. Och där börjar det. Där börjar alltihopa, vi bekänner honom som härre och, och någonstans så ser ett verk igång i oss. Anden fyller upp. Och tar sin boning i oss. Mm. Helande verket. Sätter igång. Rensningen. Där när Jesus flyttar in. Så får allt annat flytta ut. Skulle jag vilja säga. Kommer du när du gjorde ditt val? Eller gör du val ganska ofta? Om och om igen egentligen. eller Kommer du första gången du gjorde det tydliga val? Ja, jag har gjort uh, tydligt val. Ja. Så ja. Jag är vuxen där uppe också. Okay. Ja. Uh, det hände Ja, uh, yeah, 15 år sedan. Det räcker inte riktigt uh, 98 var det. Förresten. Så att det är men det är, det är en underbar. Jag behöver inte ta om det. Alltså för att någonstans så det jag behöver göra va, för att ha gemenskap med Jesus, det är liksom att låta han tvätta mina fötter, att bära fram mina fel och brister och mina felaktiga tankar och, och när jag någon gång faller att han får mina fötter på vägen, det är det därmed alltså, som jag måste göra oss ren ifrån, ständigt och så för att man i tankar och i handlingar så brister vi som människor, va. jag gör det i alla fall absolut och, och, och han säger även till, till Petrus när när han ska tvätta hans fötter som alltså man gör ju med alla sina lörgångar att eh, när han inte vill det är ju jag som ska tvätta dina här alltså. men om jag inte får göra det här med det, så har du ingen gemenskap med mig alltså. ja men tvätta du hela mig mm. han är impulsiv <laughs> men det behöver han inte för då har jag redan genomgått det stora badet alltså just det här frälsningsverket som sker på korset och, och och behöver bara för sina fötter tvågade ifrån de dagliga synder eller fel och brister som han har hamnat i. Och, och det är ju... Det har jag med Det, det går jag i ständigt egentligen. Alltså, men jag kallar det att vara online. Att direkt så fort jag brister så är jag där och tar dem för. Hur har jag tänkt det här? För. Alltså för att det, det här är ju inte okej. Okay, alltså. Det är ju inte av det. Alltså. Och det spikar vi fast på korset i ändå och hemma. Amen. Alltså att vara direkt I det tycker jag är rätt skönt Och viktigt att kunna vara Och det är ju den upprättelsen vi har fått, Alltså Till gemenskapen med Gud igen alltså, att kunna vara Direkt med honom, han är ju vår far Han är vår enda far egentligen Han är verkligen vår far Och han tar hand om oss och, Ja Ja Absolut vad går det mer att tolka kring den här texten? Finns det några andra som är i centrum? Den här mannen som var förlamad. Om vi tittar på honom en stund. Vad han har varit med om. Det vet man inte så mycket om om han var född sådan. Eller har blivit sådan. Att han inte själv kan gå och röra på sig. Han är lam och behöver bli buren. Och då tänker jag när vi själva är förlamade på olika sätt. Eh, vi kommer inte framåt. Vi kanske inte är kroppsliga, vi kanske har ben. Men på ett sätt så är vi förlamade ändå. Eh, I olika sammanhang, i, kanske i hemmet eller i jobbet, eller i olika typer av relationer. Mm. Och då tänker jag här och nu, en förlamning när det gäller relationen till Gud där du pratar om online tycker jag var ett roligt uttryck mm. för har man online, då är man ju på Amen. Eh, och har man den relationen till Gud då är det ett flöde det är fram och tillbaka till online att man kan koppla upp sig och så är uppkopplad men när det är virus det har kommit in något virus i systemet så är det inte längre online. online alltså det, det blir bortkopplat, Ah. Oh! Det finns inget wifi i huset, jag kan inte alltså så där. Och det, det blir förlamning. Har, du, har ni varit med om det någon gång? Eh, där det liksom ja, jag försöker och det, det är jag känner inte att jag får något svar. Jag, min kraft i min tro, jag, den är svag det, det, det sina batteriet liksom så här på en dator liksom. Nu är bara 35 procent kvar. Eh, det tänker jag på på mig själv när det har varit sådana stunder i livet där man bara får vila i så fall, även i det. I, till slut så kanske man får en reboot eller man får en nytt kraft. Och det, någon kommer bredvid mig och, och kanske de här fyra gestalterna som kommer, de här männen, de har vi så stort behov av. Om det är församlingen eller bönegrupp eller familjen eller som jobbar med mig och är Guds redskap. För att jag är förlamad. Jag behöver den här kicken av någon. Och det, det tycker jag liksom Gud sänder sina änglar, sina medmänniskor till oss när vi är förlamade. Jag behöver hjälp. Absolut det är det så. Där har vi ju Så alltså. Vi är ju alla syskon i Jesus Kristus. Alltså. Och i det så när inte den ena får med oss så, så, så är de andra där och liksom direkt och, och ser att någonting är fel och undrar och det står till. Och att vi får dela våra bekymmer med varandra och på så sätt lägga erbörder också. Eh, förlomningen eh, i Sverige är ju kan ju vara också eh, det är ju ofta en väldigt stor andlig kamp alltså att vara kristen. Liksom det här. Uh, men välsignelse kan ju lätt tolkas som att man bara lever i någon, på någon. Uh, man var omkring på, på rosor eller någonting. Mm. För att uttrycka sig över överslut. Va? Att allting bara är fred och fröjd. Va? Men, uh, och det ska det ju givetvis vara också stundtal så att vi får liksom lite rekreation och vila och så. Och det blir då oss på det. Är jag är helt övertygad om att vi, vi har de stunderna. Men jag skulle bli väldigt djupt orolig om det var långt för länge. Alltså. Att det inte är någon andlig kamp. Att det inte är någon vånda. Att det inte är någon ångest. Utan för då skulle jag känna mig helt ofarlig för, för världens andra. Så att då skulle jag bli djupt orolig av den anläggningen. Det krävs en andlig kamp också. Att vi får mm. sträcka oss efter Jesus och kämpa i himlarundarna för, för oss själva och för de som är runt omkring oss. Våra syskon. Det är viktigt. Alltså. Det är upplever jag som väldigt viktigt alltså. att vi är där, mm. på fronten. Liksom. Och för de som är svaga och för de som behöver hjälp. Alltså, det är ju de... Vi ska stå där på barrikanerna helt enkelt. För de som inte får mår själv. Och det är oftast, ofta är, kan det vara vi också som ligger där, precis som du säger. Alltså, det är ju det också. Mellanåt så är det de andra som står på barrikanerna för vår skull. Så att det där växlar ju hela tiden för att efter att man har haft en väldigt stor anlevelsignelse i någon form där man har varit ute och, och gjort stora grejer och människor har kommit i frälsning typ och så här. Va? Eh, då kan man ju mer rätt så gilla sin efteråt. Alltså. Många gånger för att det är någonting som försöker tala om för en. Liksom är, alltså, lägga på i en hemsko eh, att det inte alls har varit så bra och du klarar inte av det. Och, och det är ju Sanders som försöker liksom trycka ner en i dungen igen alltså så att ens tro ska liksom kvävas och strypas så, och mm. Man går inte i den seger som man egentligen har tillgång till hela tiden. Och man tänker inte på det alla gånger alltså, utan man har inte upp uppe liksom, för, för just det va. och då lyckas han klämma ut den där. Så, men så får man fattig Jesus igen och så kan man resa sig upp i den enorma seger som där är i honom. Precis som den laman. Ja, igen och igen och igen. För det är ju det är en kamp det är också. Alltså den förlamningen där du pratar om. Ja, jag ser också den här förlamningen ibland i mig själv. Den här kampen. Och det är också en förlamning i rösten, tror jag. Ja, vi har ju en röst att tala. Så när vi talar så blir vi synliga. Talar vi så, så blir det synligt vad jag tycker och tänker och vad jag, vad jag står för och vad jag är emot och sånt. Ibland känner jag en förlamning att inte ha tillräckligt mod att stå upp för de som inte har någon röst eller de som inte eh, är synliggjorda eller så. Eh, där skett något fel kanske i församlingen eller i hela pastoratet här. Att, att stå upp för det. Ibland känns det som en förlamning att... Och då handlar om nästan om ett mod att, att bli av med den här fastlåsningen. Men det känns som befriande att i så fall komma ifrån den förlamningen och tala tydligt vad som är fel runt omkring oss. Vad som är rätt runt omkring oss. Mm. Och få med oss flera som säger ja till det som är gott. Så, så tänkte jag för några veckor sedan när det skedde. Tala. Min förlamning så att säga i rösten, min mod kom tillbaka. Jag kunde inte låta bli nu är det nog. Fri möjligheten ja. ni herren, alltså. Ja. Den är viktig känner jag. Absolut. Alltså, det är guds andelare i frihet också. Alltså att, men det är också så att skulle vi inte få med dig. Om vi inte får med det så måste vi ta. Då måste vi till ge igen och så att lägga det över till honom alltså, så att det blir gjort ändå i himla rundarna. alltså att om vi inte kan ens vara där där vi liksom någonstans vågar eller ställer oss upp i det läget att vi åkallar Herren så att han får sända någon annan men att vi är online, att vi gör det, att vi är där i kampen ändå så har vi ju inte gett oss i alla fall alltså, utan vi är fortfarande i striden men vi kanske inte själv stå på frontlinjen just då och det tycker jag också är väldigt viktigt att man liksom inte lägger ner man ger inte bort svärdet man har tagit för år, utan man håller det i mm. eh, Det här är en evangelitext och det brukar vi säga det, är det glada budskapet. Och när du Thomas läser den här igen vad är då evangeliet för dig den här den här söndagen som då heter tronskraft kraft och du läser den för dig? Alltså, vad är evangeliet? Det glada budskapet? Det glada budskapet till dig, det är alltså det är den upprättelse vi har fått. Alltså. Alltså just jag känner en uppmaning här, att vi får Gud det ska vara lite crazy. Vi ska faktiskt vara de som river upp taket mm. för att få med människor till Jesus Kristus. Vi ska ha den ivorn, vi ska ha den tron, vi, vi, vi ska ha den branden. Vi ska vara där. Alltså, vi ska ha en nöd för människor som inte har funnit Jesus än. En verklig nöd. Alltså, där vi liksom verkligen är bekymrade för deras framtid och, och liksom någonstans bara vill få människor att förstå. Så långt det bara är möjligt. Alltså. Vär där. Och göra det. det. Det är vad jag vill lyfta fram i det allra mesta. Alltså. Mm. Och jag känner, alltså jag säger ja och jag vill uttrycka mig annorlunda för det är ja, men det är Jesus i mig som, som någonstans får det då att hända och får mig att säga det också. Alltså för att jag i min själv skulle inte få med det, men i Herren så, mm. så händer det. Och det är absolut, för vi måste vara i honom. För att annars så är vi i på det. Det är viktigt att vi är i honom och han Amen. Det här med predikan. Du är nästan predikar ju nu, uh, Thomas, är här inne i mitt kontor i församlingsgården. Mm. Mm. Uh, vad är en bra predikan för dig? Så jag antar att du har lyssnat mycket på predikningar i ditt liv. Jo, det har blivit en hel del. Brukar du predika förresten? Alltså, Förutom de... du är så här i, hemma vid. Uh, jag har predikat, absolut. Ja, ja har vi gjort. Ja. Men det kommer oftast, jag har oftast inte uh, evangelisering mer än mm. predikan. Men det blir oftast predikningar av det också mm. när anden fuller på. Alltså. Uh, så att det absolut. Så vad är absolut. Det är det men ja, Vad är viktigt i en predikan för dig? Om du skulle sitta i bänken eller en stol och ta emot en predikan. Vad skulle mm. vara viktigt ja. för dig? Alltså det är ju Alltså det, det är ju själva smörjelsen. Alltså det är ju att det inte är inlindat i bomull. Och ska låta så jätte... Det, att det inte ska bara låta. Det ska vara sant. Det ska vara rakt. Det ska, alltså, svärdet ska vara skarpt. Ja. Alltså och, om någon vill hugga av min hand så vill jag inte att de gör det med trehugg. Då får de göra det med ett hugg. Alltså det är kanske ingen bra liknelse. Och så, men så du förstår säkert vad jag menar. Alltså, om, om jag behöver skiljas från någonting som hindrar mig från att komma till Gud. Alltså mitt eget kött eller min egen fåfänga. Mm. Mitt jag oftast är det, som är i vägen. Alltså får det om sakens skull. Och får mina ögon öppnade. Så, så behöver jag ju veta vad jag ska, vad det är som ska veta. Jag behöver ja. någonting som... Jag träffar alltså, så jag sitter där som om jag har blivit uppläxad lite grann. Alltså. Okay. Det är inte lite grann, utan ganska mycket ibland. Ja. Alltså, man behöver få lite toktan. För toktan är, vi lägger ju fel saker i det ordet idag. Tuktan är ju inte att eller bli slagen eller så. Nej, jag... Det handlar liksom om att bli till rätta vis korrigerad från fel till rätt. Att det är någon som bryr sig om mig och vill visa mig vägen upp på vägen igen om jag har missat en kommit vilse det är viktigt, det är jätteviktigt att det är någon som bryr sig det, jag menar en som likgiltighet är ju raka motsatsen till kärlek nej, mm. det finns någon som egentligen gör det där med oss, då, då är vi ute på farliga vägar i kristenheten skulle jag vilja säga så. Ja, när det behövs så ska vi vara vansinnigt tydliga och, och så tydligt att jämförelsen med att det ska vara så tydligt så att eh, himlen öppnas genom, genom att taket man ser himlen då <laughs> behövs det <laughs> yeah. bort med murbruk oh. stenar ja, så tydligt ska det vara <laughs> yeah. så man kan yeah, så att det blir fritt fram mm. med en gud som ser ja, tack för detta Thomas, jag tror vi har haft våran halvtimme nu Okej. Ska jag kolla sen om det funkar med ljudet mm. Men eh, välmöt i böninggruppen tack så igen, Nästa tack, vecka tack, tack. tack Du har lyssnat på Tolkning pågår En teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal Och för dig som vill få inspiration i predik och predikoförberedelsen